Udubilahi minashatua ni rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ama sinabudi Kumshkulu mwenyezi mungu subahana watala Alietuwezesha Kukutanika siku hii ya leo la ijuma Kwenye aza la tukufu hii Mwenyezi mungu abetu na dini yake Ni aza sare mazimwende mtume wa zamani hizi aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ulimwengu mzima kuongoa si mwingine ni nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ndugu zangu mada ya leo ipi ndoa ya halali je ya wake wengi au ya iki moja katika njia moja ama nyingine mhudili wa Kikristo namna nilipokuwa nikimsikia pana Yohana Omari nilidhaniia atatoa aya katika vitabu vya Mungu kwamba mmeruhusiwa muoe mke mmoja maana zake yake asijayo na aya sasa nanamwomba Mwenyezi Mungu anikunjulie kifua watu wapata kusoma waangalie je Uislamu Na vitabu vya kale na koruani Vina tofotiana Aya nitakathatua hizi Madai ya mwalimu yohana wamaani Kwa yale haleo yasema Basi Nye watu mtakuwa ni wenye kuchuja Ama ntukuzanguni Uwisilamu kama Uislamu Unasimama Katika misingi Alioiweka mwenyezi mungu Ndani ya vitabu vyake ke bitukuku Vya amri sheria na hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatufuati utashi wa mtu. Hatufuati maneno ya watu. Mungu akisema, wa amesema. Sisi ni utekelezaji. Ama mtaanzia na Qur'an kwetu sisi waislamu, sura yana, tatu. ya 4 aya nambari 3. Nani kitabu kisa kwa nasaka ndani yake? Nani ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Na A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir mkiogopa kutoa fadhila mayatima, basi ogopeni vile vile kutoa fadhila wanawake. Basi wana mapenda katika wanawake. Mwalimu Yohana Omari hakutoa haya ndani ya Biblia. Qur'an imesema, "Oh weni katika wanawake." Oh Mada mtawafanyia insafu Mwa wili Ya kwanza Wawili uh -huh. Awa tatu Awa tatu Awa annetu Awa annetu Awani Awan. Hini amdia mwenyezi mungu Awani Mwalimu wa kikristo Yohana omari Yeye Kainia kwenye matoke Wakeze Wakeze Amdia kuwa Mke mmoja Mbama mketua mandiko Yohana omari Kila jota kilo, kwa wapi mungu Anasema, aweni mke moja Kwa vizu kupitia korani Tayari tumetua poni Tumetua warukusa na mnjezi mungu Aweni Na katika wanawake Wawili Watatu Wanatua tukadamu. Ni wazi kwa mba yele simu wa matikumata. wa wili. Sio aki wa mtu yunamuke moja. you wa mtu yunamuke wa wili. Kwa mungu na itambua, ndore halali, ya mke zaidi ya I'm out. Thank Let him